Аудіокниги української тепер у вашій золотій колекції. Дякую вам, друзі, за підписки, вподобайки, коментарі і донати. Дякую вам за підтримку каналу. Нехай квітне український YouTube. Перемога буде за нами. Слава Україні. Мій сусід мільйонер. Чому працюють одні, а багатіють інші? Секрет вір'ясного життя. Вільям Данко, Томас Стенлі Вступ Наше дослідження багатства розпочалося 20 років тому. Ми об'їздили майже всю Америку і спілкувалися з багатьма людьми, насамперед із з жителями престижних районів. Як виявилося, багато мешканців розкішних будинків і дорогих автомобілів не такі багаті, як здається на перший погляд, а по-справжньому багатих людей майже не зустрінеш у тих найпрестижніших районах. Це відкриття перевернуло наші життя. Том Стенлі, один із співавторів, перестав викладати в університеті, написав три книги з маркетингу для керівників компанії преміум-сегменту та став консультантом у кількох корпораціях, які виробляють товари розкоші. Він також став ініціатором кількох досліджень споживачів товарів та послуг люкс-сегменту для семи провідних фінансових американських компаній. А разом автори цієї книги провели сотні заходів, на яких ділилися досвідом виходу багатих клієнтів. Чому всіх так цікавить наша робота? Все просто, ми знаємо, хто насправді багатий, а хтось просто шикує. А ще ми знаємо, як звичайнісінькі люди стають багатими. Більшість жителів Америки нічого не знають про багатство у його справжньому значенні. Якщо у вас високий дохід, це не означає, що ви багаті. Якщо ви витрачаєте повністю свою величезну зарплату, то ви просто шикарно живете, не більше. Багатий – той, хто збирає, а не витрачає. Люди також не знають, як стати багатими. Багато хто думає, що заробити статок можна завдяки вдалому збігу обставин, вчасно отриманому спадку, гарній освіті і навіть інтелекту. Це не так. Найчастіше багатство – це приз, який люди отримують за життя, сповнене важкої праці, завзятості, планування та самодисципліни. Чому ж я небагатий? Багато людей постійно ставлять собі це питання, особливо ті, хто багато працюють, здобули гарну освіту і тепер багато заробляють. Мільйонери і ви. США зараз перебуває на піку рівня особистих станів. Приватні капітали 1996 року перевищили 22 трильйони доларів. Однак дуже багато американців досить бідні. Майже половиною цієї суми володіють 3,5% сімей. Це не означає, що решта не вдахи. Понад 25 мільйонів сімей мають річний дохід понад 50 тисяч доларів. А... Понад 7 мільйонів сімей – більше 100 тисяч доларів. Але не зважаючи на високий заробіток, вони мають вкрай низький рівень накопичення багатства. Таким людям наша книга буде особливо корисною. Статок типової американської родини – 15 тисяч доларів без урахування вартості житла. Віднімемо з цього вартість автомобіля, меблі, тощо. В результаті виявиться, у більшості випадків, що кошти сім'ї, акції, цінні папери дорівнюють нулю. Скільки часу може прожити середня американська сім'я, не працюючи? Відсили один-два місяці. Навіть 5% соціальної верхівки не такі багаті, як здається. Якщо відняти вище згадані витрати, їх капітал становитиме лише 60 тисяч доларів. А наше старше покоління? Якби не було у нас соціальних виплат, половина американських пенсіонерів животіла б у злиднях. Лише абсолютна меншість американців мають хоча б звичайні фінансові кошти. Всього 15% мають депозитний рахунок за короткостроковими цінними паперами. 22% – депозитний сертифікат. 4,2% є учасниками інвестиційного фонду відкритого типу з короткострокових зобов'язань грошового ринку. 3,4% володіють облігаціями компаній або муніципальними облігаціями. Менше 25% – акціями. Трохи більше 8%. 18% – дохідною нерухомістю, 18% – державними накопичувальними облігаціями, 23% – індивідуальними пенсійними рахунками. Натомість 65 американських сімей уклали гроші у свій будинок, а 85% – в один чи кілька автомобілів. Як правило, машини згодом знецінюються, а фінансові активи, навпаки, згодом зростають у ціні. У цій книзі ми розповімо про мільйонерів, тобто фінансово незалежних людей. Ці люди здатні роками зберігати звичайний рівень життя, не працюючи. При цьому 80% з них зовсім не нащадки Рокфеллера чи Вандербільда. Це звичайні люди, перше покоління мільйонерів у своїй сім'ї. Ми розповімо про тих, хто прийшов до свого багатства поступово, а не виграв у лотерею чи вдало зіграв на біржі. Газети люблять писати про розбагатілих одразу, але це лише один шанс з чотирьох тисяч. Сім факторів Хто стає багатим? Як правило, багата людина – це бізнесмен, який постійно мешкає в одному місті. Він володіє невеликим заводом, мережею магазинів чи компанією, яка надає професійні послуги. Він має дружину, і він ніколи не розлучався. Його сусіди – люди з меншим доходом, ніж у нього. Він добре управляє бюджетом сім'ї та вміє інвестувати. Він – мільйонер у першому поколінні. Багаті люди, як правило, ведуть спосіб життя, що сприяє нагромадженню багатства. За роки наших досліджень ми виявили. Сім спільних рис, якими володіють усі люди, які накопичили значні статки. Перше, вони живуть набагато скромніше, ніж дозволяють кошти. Друге, вони ефективно розподіляють час, енергію та гроші. Третє, вони вважають за краще бути фінансово незалежними, а не демонструвати високий соціальний статус. Четверте, батьки не надавали їм матеріальної допомоги. П'яте, вони не надають матеріальну допомогу дорослим дітям, тому що вони можуть подбати про себе самостійно. Шосте, вони стежать за ринком. Сьоме, вони правильно обрали професію. У нашій книзі ми докладно розберемо кожну з цих рис. Сподіваємося, ви зможете виховати їх у собі. Про наші дослідження. Дослідження, які лягли в основу цієї книги, найглибші та наймасштабніші наукові роботи про багатство та способи його досягнення. Багатьом із них передували 20 років роботи. Нам вдалося провести групові та індивідуальні інтерв'ю з більш ніж п'ятьма сотнями мільйонерів та опитати понад 11 тисяч респондентів з високими доходами та або великим статком. В останньому опитуванні, яке проходило з травня 1995 по січень 1996 року, брало участь понад тисяча осіб, кожен з яких відповів на 249 питань. Вони охоплювали максимально широкий перелік тем, які стосуються звичок та поведінки респондентів, планування бюджету або його відсутність, фінансові страхи і навіть спроби збити ціну при купівлі автомобіля чи подарунків та грошову підтримку дорослих дітей. У деяких питаннях респондентам потрібно було вказати конкретні суми, Наприклад, максимальний чек за автомобіль, годинник, костюм, взуття чи відпустку. Це опитування стало наймасштабнішим з усіх наших досліджень і допомогло виявити конкретні фактори, завдяки яким люди стають багатими. Але ми не лише опитували мільйонерів, ми також витратили сотні годин на спілкування, розшифровку та аналіз інформації, отриманої від фінансових консультантів та ринкових експертів. Ці інтерв'ю допомогли нам розібратися в процесах, які лежать в основі. Основі накопичення. Що нам вдалося дізнатися? Щоб стати багатим, треба бути дисциплінованим, вміти відмовляти та багато працювати. Ви і ваша сім'я готові заради цього змінити спосіб життя. Більшість ми впевнені дадуть негативну відповідь. Якщо ж ви готові відмовитися від кількох звичок та розподілу свого часу, то ви недарма купили цю книгу. Вона допоможе вам зробити перший крок. Розділ перший. Знайомтеся, сусід-мільйонер. «Та хіба це мільйонери? Ви тільки подивіться на них, вони ж одягнені зовсім не так, поводяться не так, і навіть імена у них не такі. Кого ви мені показуєте?» Це слова віце-президента однієї з трастових компаній, які він промовив після бенкету, який ми дали на честь перших десяти інтерв'ю з мільйонерами. Ця людина не самотня у своїх уявленнях. Багато людей вважають, що мільйонери повинні неодмінно одягатися в дорогий одяг і виглядати розкішно. Насправді наш знайомий віце-президент, не мільйонер, витрачає на діловий одяг набагато більше за середнього американського мільйонера. Він носить годинник за 5 тисяч доларів, у той час як переважна більшість мільйонерів не витрачають на це це аксесуар і десяту частину від цієї суми. Наш віце-президент володіє престижною моделлю автомобіля, яку придбав у лізаних. Мільйонери ж найчастіше володіють вживаними автомобілями та рідко колись оформлюють покупку у лізаних. Проте запитайте середньостатистичного американця, хто з них більше схожий на мільйонера, і ви отримаєте ту ж саму реакцію. Але зовнішність буває оманлива. Можливо, найкращим прикладом є один розумний і багатий житель Техасу, який людей, подібних до нашого віце-президента, визначив так – велике сомбреро, але не стадо. Вперше цей вислів ми почули від 35-річного Техасця, успішного бізнесмена, який займається реконструкцією важких дизельних установок. При цьому він їздив автомобілем, випущеним років 10 тому, носив джинси та куртку з оленячої шкіри, а жив у скромному будинку в тому районі, де селяться переважно найнебагатші представники середнього класу. Серед його сусідів були поштові службовці, пожежники та слюсарі. На вигляд моя справа здається непоказною, коли я вперше зустрічався з партнером. З Англії, Вони подумали, що я вантажник чи водій. Вони дивилися на кожну людину в моєму офісі, але їхній погляд навіть не зупинявся на мені, а потім їхній старший сказав, «Та ми ж у Техасі! Сомбреро в мене маленьке, проте стадо велике». Портрет мільйонера. Типовий американський мільйонер. Хто він? Ось що він міг би розповісти про себе? Я чоловік і мені 57 років. У мене є дружина та троє дітей. Близько 80% бюджету нашої родини – моя заслуга. Кожен п'ятий з нас вже залишив роботу, а дві третини з працюючих – власники власного бізнесу. До речі, бізнесмени становлять менше 20% працюючого населення Америки та дві третини з них – мільйонери. Решта ж – фахівці високого рівня, лікарі, бухгалтери та інші. Бізнес, яким ми займаємося, багатьом здається дуже нудним – газозварювання, укладання асфальту, обробка полів, отруто хімікатами. Ще ми можемо бути організаторами аукціонів, власниками туристичних автостоянок, торговцями колекційних марок та монет. У половини з нас – дружини, домогосподарки, а у тих, чиї дружини працюють, вони – вчительки. Типовий дохід такої сім'ї, який підлягає оподаткуванню – 131 тисяча доларів на рік. Такий дохід мають 50% сімей-мільйонерів. Середній загальний прибуток – 247 тисяч доларів. Різниця між типовим, тобто у половині випадків, та середнім показником пояснюється наявністю сімей з доходом від 500 тисяч доларів до мільйона доларів на рік. Це 8%. Та з доходом 1 мільйон доларів і вище. 5%. У середньому сім'я мільйонера має 3,7 мільйона доларів. Звичайно, деякі з нас коштують набагато більше. Майже 6% володіють статком понад 10 мільйонів доларів. Це завдяки їм середня величина така висока. Типова вартість – 1,6 мільйона доларів. Ми витрачаємо менше, ніж 7% свого річного доходу. Ми всі майже 97%. Маємо власне житло вартістю близько 320 тисяч доларів. Близько половини з нас живуть у цьому будинку більше 20 років. Ми непогано заощадили під час зростання цін на нерухомість. Майже 80% з нас – мільйонери у першому поколінні. Ми нічого не отримали у спадок і анітрохи трохи від цього не постраждали. Ми не шикуємо і живемо скромно. Набагато скромніше, ніж могли собі дозволити. Ми купуємо недорогі костюми та не їздимо на іномарках. Наші дружини, всупереч стереотипам, вміло ведуть сімейний бюджет, а не тринькають його на люксові бренди. І, якщо чесно, поводяться з грошима набагато дбайливіше за нас. Ми зуміли накопичити достатньо, щоб у випадку, коли нам захочеться послати всіх до дітька, ми могли не працювати і утримувати сім'ю як мінімум 10 років. Деякі з нас можуть безбідно прожити і 12 років, і більше, бо відкладаємо не менше, ніж 15% доходу. За кошти ми перевершуємо своїх сусідів немільйонерів більше ніж у 6,5 разів. Натомість серед наших сусідів на одного мільйонера припадає 3 немільйонери. Можливо, вони віддали перевагу не багатству, а престижним матеріальним благам. Ми досить освічені, лише один з п'яти не закінчив коледж. Багато хто з нас – вчені, ми – магістри, 18%, дипломовані юристи, 8%, кваліфіковані лікарі, 6%, та доктори філософії, 6%. Лише 17% з нас та наших дружин відвідували приватні школи. Натомість зараз більше половини наших дітей навчаються чи вже закінчили приватні школи. Ми віримо в силу освіти і багато вкладаємо у навчання наших дітей та онуків. Майже всі ми працюємо від 45 до 55 годин на тиждень. Ми інвестуємо не менше 15% свого річного доходу, хтось і всі 20, що найменше 79% мають рахунок у брокерській компанії, але рішення про купівлю цінних паперів ми приймаємо самостійно. Ми не просто накопичуємо свої гроші, а змушуємо їх працювати на нас. Близько 20% своїх накопичень ми зберігаємо у цінних паперах, акціях та пайових фондах. І дуже рідко їх продаємо. А ще 21% ми вкладаємо у власний бізнес. Загалом, як група, ми вважаємо, що наші дочки перебувають у гіршому фінансовому становищі, ніж сини, навіть володіючи однією і тією самою професією, дочки зароблятимуть менше за синів. Ми віримо, що через цю перевагу нашим синам ні до чого матеріальна допомога батьків. Ми мріємо, що наші діти стануть фахівцями, послуги яких будуть потрібні мільйонерам. Одна з наших головних довірених осіб — фінансист. За ним йде юрист. Ці дві професії ми рекомендуємо вивчати нашим дітям. Попит на таких фахівців у найближчі 15 років стрімко зростатиме. Я скупа людина, тому однодоларова купюра допомогла мені погодитися заповнити величезну анкету авторів цієї книги. А Поспілкуватись із ними особисто я погодився за гонорар. Вони платили мені від 100 до 250 доларів, залежно від тривалості інтерв'ю. До речі, гонорар вони запропонували перевести на мою улюблену благодійну адресу. На це я їм сказав, улюблена благодійна адреса у мене домашня. В основі наших досліджень – сім'ї мільйонерів, а не окремі особи. За такої методики неможливо точно вказати стать. Однак оскільки 95% сімей мільйонерів – сімейні пари, та у 70% таких пар – глава сім'ї чоловік, який забезпечує не менше 80% доходу, ми зазвичай говоримо про типового мільйонера – він. Як ми визначаємо багатих? Більшість американців, чуючи слово «багатий», уявляють собі людину, яка володіє безлічом матеріальних благ, визначення зі словника Вебстера. Ми розуміємо багатство інакше, без прив'язки до матеріальних благ. Більшість людей з високим рівнем споживання не примножує свій дохід покупкою акцій, цінних паперів, інвестиціями у бізнес та прибуткові індустрії. Ті, кого ми вважаємо за багатих, не націлені на демонстрацію лиску. Багатий формальне визначення. Один зі способів, яким ми визначаємо багатство людини, це розмір його капіталу, або, як кажуть, головне величина стада, а не ширина сомбреро. Нагадаємо, що капітал – це те, що залишається, якщо з активів відрахувати пасиви, без урахування трастових рахунків. Поріг багатства, від якого ми відштовхуємось у цій книзі, починається з 1 мільйона доларів. За нашими підрахунками, лише 3,5% сімей – 3,5 мільйона зі 100, можна назвати багатими. Близько 95% мільйонерів у США володіють капіталом від 1 до 10 мільйонів доларів. Далі ми розповідатимемо саме про такі сім'ї. Це сім'ї мільйонерів у першому поколінні, тобто вони змогли заробити такий капітал лише власною працею, без допомоги багатих дідусів та спадщини. Отже, ця сума цілком досяжна для багатьох американців. Наскільки багатим маєте бути ви. Ще один спосіб визначення багатства – оцінка очікуваного обсягу капіталу. На нього впливають ваш дохід і вік. Чим вищий ваш дохід, тим вищий очікуваний розмір капіталу. І чим довше ви отримуєте цей дохід, тим вища ймовірність того, що вам вдасться накопичити достатню суму. Таким чином, люди похилого віку з високооплачуваних категорій населення повинні мати більше накопичення, ніж молоді і менш оплачувані. Більшість американців віком від 25 до 65 років, чий річний дохід перевищує або дорівнює 50 тисячам доларів, мають рівень багатства, що співвідноситься з віком. Ті, чий дохід перевищує середній у своїй віковій категорії, вважатимуться багатими. Напевно, вам не зрозуміло, чому ми називаємо багатою людину з річним доходом, наприклад, 64 тисячі доларів. Давайте розберемося. Уявімо людину середніх років. Їй нехай буде 41 рік. А звуть її Чарлі Боббінс. Він пожежник, а його дружина-секретар, річний прибуток його сім'ї – 55 тисяч доларів. За даними нашого дослідження, його очікуваний дохід становитиме 225 тисяч доларів. Однак у сім'ї Боббінс набагато більше грошей. Вони вміють жити на зарплатню пожежника та секретаря, так що залишаються кошти для накопичень, з якими вони вдало керуються. Швидше за все, ця сім'я є прихильниками розумного споживання. Ведучи такий спосіб життя, Боббінс... Бобінси легко можуть накопичити достатньо, щоб забезпечувати себе протягом 10 років і не працювати. Таким чином, містер і місіс Бобінс вважаються багатими людьми у своїй категорії населення та віковій групі. А тепер уявімо іншу людину – Джона Ештона, дипломованого лікаря 65 років, чий річний дохід становить близько 560 тисяч доларів. На перший погляд, здається, що Ештон дуже багатий, його капітал становить більше мільйона доларів. Однак, якщо скористатися формулою очікуваного капіталу, він одразу втрачає свій статус багатія. При його доходах та віці очікуваний капітал має становити три мільйони. З чого можна зробити висновок, що Ештон веде марнотратний спосіб життя, а його грошей вистачає лише на кілька років безбідного безробітного життя. Як визначити, чи багаті ви? Як зрозуміти, скільки ви повинні коштувати, так би мовити, з урахуванням віку та доходів? Спілкуючись багато років з величезною кількістю людей з високим доходом та капіталом, ми вивели кілька формул із різними змінними. На життєвому рівні вони навряд чи вам знадобляться, тому пропонуємо використовувати такий метод. Помножте ваш вік на реальний прибуток сім'ї без урахування податків. Усі джерела прибутку, крім спадщини, розділіть на 10. Сума, яку ви отримаєте, є ваш орієнтир. Наведемо приклад. Містеру Ентоні Дункану 41 рік. Його дохід – 143 тисячі доларів. Ще 12 тисяч доларів він отримує від інвестицій. Виходить, що його загальний дохід дорівнює 155 тисячам доларів. Множимо на 41 і отримуємо 6 мільйонів 335 тисяч. Далі ділимо на 10. Очікуваний капітал містера Дункана – 635 тисяч доларів. Спробуйте порахувати ваш очікуваний капітал, наскільки реальність близька до цієї цифри, де ви знаходитесь щодо шкали багатства. Якщо ви потрапляєте у першу чверть, вітаємо, ви – ВНБ, відмінний накопичувач багатства. Потрапили в останню чверть, значить ви – ПНБ, поганий накопичувач багатства. Є ще нормальний СНБ, середній накопичувач багатства. Існує ще одне правило. У категорію ВНБ легко потрапляють люди, чий капітал не менш, ніж у два рази вищий за очікуваний. Наприклад, містер Дункан повинен мати капітал у два рази вищий за той, що відповідає його віку та доходу. 1 мільйон 271 тисяча замість 635 тисяч. Якщо він реально коштує 1 мільйон 270 тисяч і більше, він потрапляє до категорії ВНБ. Якщо капітал містера Дункана у два і більше разів менший, ніж той, що очікувався, для осіб його вікової групи та доходів, він – ПНБ. Відмінний накопичувач багатства проти поганого накопичувача багатства. Ми називаємо ВНБ творцями багатства. Як правило, обсяг їх накопичень перевищує кошти ПНБ як мінімум у чотири рази. Такий різкий контраст – один з найцікавіших результатів наших багаторічних досліджень. Розберемо цю різницю з прикладу двох людей. Перший герой – містер Міллер Річардс на прізвисько Бубба. Йому 52 роки, він володіє дилерською фірмою з продажу сімейних фургонів. Загальний дохід його сім'ї минулого року становив 90 тисяч 200 доларів. Згідно з нашою формулою, його капітал має бути не менше 451 тисячі. Але Бубба, ВНБ та його реальний капітал – більше одного мільйона. Повна протилежність йому – Джеймс Форд, другий. Містеру Форду 51 рік, він юрист. Його минулорічний дохід трохи вищий, ніж у Бубби – 92 тисячі 330 доларів. Як ви вважаєте, чи є різниця між його реальною вартістю та очікуваним капіталом? Величезна – 226 тисяч 511 доларів проти 470 тисяч 883. Містер Форд – поганий накопичувач багатства, хоча навчався в університеті сім років. Як же так сталося, що його оминув продавець фургонів? Фактично капітал містера Річардса в п'ятеро вищий, хоча вони обидва з однієї категорії за віком та доходом. У ситуації легко розібратися, поставивши два питання. Які витрати потребує спосіб життя верхівки середнього класу, до якої належить сім'я юриста? Яких витрат вимагає спосіб життя середнього, а скоріше робітника, класу сім'ї містера Річардса? Очевидно, що атрибути життя містера Форда зжирають більшу частину його доходу – дорогі костюми, іномарка, членство в одному чи навіть кількох заміських клубах. І хоча здається, що він може собі це дозволити, за фактом виявляється навпаки. Містер Форд і подібні до нього ПНБ схильні витрачати більше, ніж ВНБ. Їх цікавить споживання, а не накопичення. Ви чи ваші предки? Майже всі американські мільйонери багатії в першому поколінні, які мають дуже скромні стартові позиції. Як же так виходить, що у когось виходить зробити статок, а абсолютній більшості з аналогічним соціально-економічним становищем так і не вдається накопичити хоча б скромну суму? Мільйонери – це люди, які мають незламну віру в себе. Вони не думають про те, як жили їхні батьки та скільки грошей у них було. І точно вони не згодні з тим, що багатим можна тільки народитися. Люди, які вірять у те, що багатство дістається лише за правом народження, усе життя залишається малозабезпеченими просто через вплив стереотипу, що обмежує. А він не має нічого спільного з реальністю. Ось що нам вдалося з'ясувати під час дослідження. Лише 19% мільйонерів діставали у спадок серйозну суму грошей. Менше 20% успадкували суму, яка зараз становить від 10% нинішнього стану. Більше половини мільйонерів не отримали у спадок, бодай, долар. Менше 25% хоч раз у житті отримували 10 тисяч доларів від родичів. 91% відкрили свій бізнес на власні кошти. Майже половині мільйонерів родичі не допомагали покрити витрати на освіту. Менше 10% упевнені, що можуть отримати спадок у майбутньому. В Америці усе ще існує безліч можливостей стати мільйонером у першому поколінні, і так було завжди. Ще 1892 року Стенлі Лебергот спеціально для журналу American Economy провів опитування більше чотирьох тисяч американських мільйонерів і отримав дані, актуальні і сьогодні. Серед них було 84% новоришів, які досягли успіху без успадкованого капіталу. Новориш – це швидко розбагатіла людина з низького стану. Володарюй, Британія! Напередодні Американської революції більшість країни було зосереджено у руках землевласників. Понад половина земель належала або уродженцям Англії, або їхнім дітям, що народилися в Америці. А що ж сьогодні? Як розподілилися сили? Міф про зв'язок етнічного походження та багатства – один із найбільш живучих та відомих американських міфів. Дуже багато хто вірить, що заможний шар американців складається виключно з прямих нащадків англійців, які прибули до Америки на кораблі перших поселенців. Давайте розберемо цей міф. Якщо спиратися на твердження, що країна походження визначає рівень багатства, справедливим вважатиметься, що понад половина американських мільйонерів має бути англійського походження. Однак це не так так, в останньому опитуванні ми додали до анкети питання про рідну країну, їх чи їхніх предків, чи етнічну приналежність. Результат, напевно, здасться вам неочевидним. Англійці за походженням становлять лише 21% від усіх мільйонерів країни, при цьому американці англійського походження становлять 10% населення США загалом. Це означає, що мільйонери англійського походження зустрічаються частіше, ніж можна було б очікувати 21 – 21% замість 10%. І в цій групі концентрація мільйонерів становить 2% – відношення 21% сімей мільйонерів у США до 10% американських сімей, очолюваних особою англійського походження. Але який відсоток американців англійського походження є мільйонерами? Напевно, ви думаєте, що їх більшість? За нашими даними, для майже 8% сімей англійського походження капітал складає 1 мільйон доларів і більше. Під головою сімейства тут розуміється респондент, який заявив про себе як про відповідального за ухвалення фінансових рішень, які володіє капіталом понад мільйон доларів. Як так вийшло, що концентрація мільйонерів максимально не в англійській групі. Англійці одними з перших прибули до нового світу, отже, мали більше можливостей. Ще в той час, коли Америка була британською колонією, понад дві третини всіх сімей володіли власною справою. Виявляється, історичні обставини неважливі. Успіх сьогоднішнього покоління американців є важливішим чинником накопичення багатства. Більшість капіталів, зроблених цими людьми, розпорошиться другим і третім поколінням. Чемпіони серед етнічних груп. Отже, ми переконалися, що англійці — не більшість багатих людей у США. Хто ж їх випередив? Слов'яни, шотландці та угорці. Слов'яни становлять лише 1% американських сімей та заодно 6,5% сімей-мільйонерів. За нашими оцінками, близько 22% усіх сімей, головою яких є слов'янин, володіють капіталом від 1 мільйона доларів. Досить яскравий контраст з англійською групою. Згодні? За нашими оцінками, загальний стан усіх мільйонерів з слов'янським корінням близько одного трильйона доларів. Це майже 5% приватного капіталу Америки. У чому причина економічного успіху слов'янських американців? Непропорційно великий відсоток слов'ян володіють і самостійно керують бізнесом. Дух підприємництва в них у крові. Вони добре з цим справляються. Вихідці з Угорщини також мають схильність до підприємництва. Ця група становить лише пів сім Америки. Натомість серед сімей-мільйонерів їх уже 2 відсотки. У наявності контраст із вихідцями з Німеччини. Це чи не кожна п'ята американська сім'я. Але лише 17 відсотків сімей-мільйонерів очолює американець німецького походження і лише 3 відсотки німецьких сімей – мільйонери. Шотландець відомий скупістю. Вихідці з Шотландії становлять лише 1% американських сімей та 9% сімей-мільйонерів. Виходить, що кількість мільйонерів шотландської групи у 5,5 разів вища очікувану щодо кількості населення. Майже 21% з кожних 100 шотландських сімей – мільйонери. У чому причина успіху шотландської групи? Тут ви можете спробувати нас підловити, адже шотландці були серед перших переселенців, можливо вони просто більш щасливі, ніж англійці. Але нам є чим заперечити. Наприклад, тим, що в період становлення американської держави становище шотландських переселенців було менш стабільним. В етнічній групі з високою концентрацією мільйонерів ми, як правило, очікуємо зустріти певний тип доходів, а саме таку високу концентрацію сімей з високим рівнем доходів. Дохід чітко корелює з капіталом. Понад дві третини мільйонерів Америки мають річний дохід на сім'ю 100 тисяч доларів та вище. І це цілком справедливо для всіх етнічних груп, крім шотландців. Більш ніж у 60% мільйонерів шотландського походження річний дохід становить менше 100 тисяч доларів. Як тоді можна пояснити їх феномен? Насамперед, представники цієї групи вкрай ощадливі. Є таке поняття, як середньостатистичний рівень очікуваного споживання з доходу. Шотландці і тут грають не за правилами. Вони в середньому споживають набагато менше норми і часто свідомо обмежують свої потреби. Сім'я шотландського походження з доходом 100 тисяч доларів нерідко споживає на рівні середньоамериканського сімейства з доходом 85 тисяч доларів. Ощадливість дає можливість накопичувати та інвестувати більше, ніж будь-хто ще. У результаті сім'я з доходом 100 тисяч доларів інвестує на тому ж рівні, що сім'я з доходом 150 тисяч доларів. У наступних розділах нашої книги ми розповімо про граничні ціни, які типовий мільйонер готовий витратити на предмети побуту. Мільйонери-шотландці витрачають менше від середнього мільйонера. Шотландці схильні до накопичення, а їхні діти набагато раніше психологічно дорослішають і набувають самостійності. Завдяки цьому батькам не доводиться витрачати Багато накопичень, щоб підтримати дітей у середині своєї групи. шотландці успішно передають свої цінності: ощадливість, дисциплінованість, господарську хватку та прагнення фінансової самостійності молодим поколінням. Саме ці цінності мають мільйонери у першому поколінні, етнічні меншини. Нечисленним етнічним групам часто приділяється несправедливо мало уваги в дослідженнях високозабезпечених груп населення, а багато з них відрізняються високою концентрацією сімейства. За нашими оцінками, усі 15 меншин, зазначені у таблиці, мають щонайменше дворазове перевищення доходу. Тільки 3,5% сімей у США володіють капіталом близько 1 мільйона доларів, тоді як усі наведені в нашій таблиці групи мають принаймні вдвічі вищий Показник. Більше того, є підстави припускати, що у невеликих етнічних групах кількість мільйонерів більша, ніж у великих. Чи впливає на середні показники час проживання у США? Однозначно так. Чим довше перебування в Америці, тим менша ймовірність, що відсоток мільйонерів в етнічній групі буде більшим за середній. Чому? Тому що американці – це суспільство споживання. Впливає також і те, що більшість мільйонерів – це мільйонери у першому поколінні. Відповідно, у їхніх дітей, онуків та правнуків шанси повторити сімейний успіх знижуються щоразу. Це не означає, що мати власну справу або бути американцем першого покоління – гарантія стати мільйонером. Більшість американців-бізнесменів навіть не наближаються до найскромніших фінансових показників заможності. Але при цьому 23 мільйони людей у США – уродженці інших країн. Далі ми розглянемо особливості спілкування поколінь та його вплив на успіх, а поки що коротко перерахуємо причини, які знижують шанси другого покоління примножити багатство батьків. Віктор та його діти Розглянемо історію Віктора, успішного бізнесмена, американця у першому поколінні. Віктор має усі типові риси подібних йому підприємців – дисциплінованість, ощадливість та низький рівень споживання, невисокий соціальний статус, готовність ризикувати та важко працювати заради мети. Ці якості допомогли йому досягти всього, чого він хотів. А що далі? Мабуть, він навчить того ж самого своїх дітей. Порадить їм повторити його шлях, стати власником невеликої компанії зі збирання металобрухту чи будь-якого іншого прикладного бізнесу. Найчастіше ні. І Віктор не самотній. Так робить кожен п'ятий. Віктор хоче, щоб його діти жили краще за нього. Він омовляє їх вступити до університету і мріє, щоб вони здобули стабільну шановну професію – лікаря-юриста, бухгалтера чи менеджера. Своїми діями, нехай і вмотивованим любов'ю, Віктор відмовляє дітей від кар'єри підприємця. Діючи з кращих побажань, він навряд чи розуміє, що сприяє їх пізнішому виходу на ринок праці і підштовхує їх до професії, якій властиве розумне споживання. Віктор хоче для своїх дітей найкращого життя. Що він вкладає у це поняття? Це найкраща освіта та соціальний статус. А ще найкращі речі – дорогі будинки, нові розкішні автомобілі, гарний одяг, членство в клубах. При цьому він забуває включити до цього поняття те, що допомогло йому стати успішним. Діти Віктора засвідували що роки, проведені в університеті, накладають на них певний рівень споживання дуже високого. Діти Віктора погані, накопичувачі багатства і зовсім не схожі на свого трудягу батька, успішного підприємця. Вони американізувалися, пізно вийшли на ринок праці і стали одним із представників покоління з високим рівнем споживання. За скільки поколінь етнічна група з тисяч Вікторів американізується? Дуже швидко, буквально за одне чи два. У чому Америці потрібен постійний потік сміливих ентузіастів з інших країн? Країні потрібно якнайбільше вікторів, інакше населення складатиметься лише з його американізованих дітей. Автори тоді та Алекс. Кілька років тому віце-президент однієї з великих корпорацій тоді попросив нас провести дослідження заможних людей в Америці. Предки тоді були з Англії, його сім'я прибула до Нового світу ще до Американської революції. Колись його родина володіла сталиливарними заводами в Пенсильванії. Тоді їхній прямий нащадок навчався в елітній Новій Англії, закінчив Прінстон, грав в університетській футбольній команді. Тоді, як і багато хто був переконаний, що багатії мають такий статус тільки завдяки спадщині, а також вважав, що сім'ї більшості з них родом з Англії. Але тоді помилявся. Більшість учасників нашого дослідження були першим поколінням багатих людей у своїх сім'ях, предки яких були не англійцями. Більшість з них здобули освіту у звичайних загальноосвітніх школах, волод Чизняними автомобілями та віддавали перевагу простішим бутербродам не з ікрою. І на відміну від тоді більшість відрізнялися ощадливістю. Подальшому просвітленню тоді допоміг один випадок до керівництва компанії, де працював тоді, із пропозицією про покупку звернувся якийсь підприємець Алекс. Він виходець із сім'ї слов'янського емігранта, зібного бізнесмена. Алекс закінчив державний університет. Звідки у цієї людини стільки грошей? Як так сталося, що він може дозволити собі купити нашу компанію, дивувався Тодді. Отець Алекса відповів йому коротко. Стару шкапу ніхто краще за слов'янина не продасть. Алекс – типовий приклад американського успіху, людина, яка зробила себе сама, а ось Тодді та йому подібні під загрозою вимирання. Це стосується всіх ностальгуючих про колишні успіхи – заводи, пасовища або залізниці своїх предків. Розділ 2. Ощадливість, ощадливість і ще раз ощадливість. Наше перше групове інтерв'ю з декамільйонерами, власники не менше 10 мільйонів доларів, пройшло зовсім не так, як ми очікували. Велика міжнародна корпорація замовила нам аналіз потреб людей з високою чистою вартістю. Для інтерв'ю ми орендували розкішні апартаменти на даху Хмарачоса на Мангеттені, щоб забезпечити гостям комфорт, до якого вони звикли. За закуски, чотири види паштетів та три види ікри відповідали два іменитих шеф-кухарі. До цієї гастрономічної розкоші додався ящик Бордо 1970 року та ящик Каберне Совіньйон 1973. Загалом були підготовлені за вищим класом. Першою прийшла людина, яку ми далі називатимемо містером Бадом. 69 років, мільйонер у першому поколінні, власник низки дорогих об'єктів нерухомості у Великому Нью-Йорку, а також власник двох промислових підприємств. Ви б ні за що не впізнали в ньому мільйонера. Він був одягнений у поношений костюм та пальто. Ми подумали, що це одна з премх багатіїв, і сповнені рішучості справити враження своєю компетентністю, запропонували йому келих бордо. Містер Бад здивовано поглянув на нас. Я п'ю тільки віскі та пиво двох сортів. Безкоштовне та Бадвайзер. До нас повільно доходив сенс сказаного нашим декамільйонерам, і ми щосили намагалися зберегти незворушність. Інтерв'ю тривало дві години. Перед нами йорзали у кріслах 10 декамільйонерів, які зрідка поглядали на накритий стіл. Було очевидно, що вони не проти перекусити, але до паштетів і вина ніхто з них не торкнувся. Всі ці вишукування зрештою дісталися менеджерам з сусіднього приміщення і трохи пригостилися ми. Що ж, очевидно, більшість з нас були справжніми гурманами, і ніхто не був декамільйонером. Фундамент, на якому споруджується багатство. Зараз ми знаємо про звички мільйонерів набагато більше. Тепер наші інтерв'ю проходять так. Ми сервіруємо стіл кавою, прохолодними напоями, пивом, віскі, вечорами простими бутербродами. І, звичайно, за приділений нам час ми платимо від 100 до 250 доларів або пропонуємо іншу винагороду. Багато мільйонерів уникали нас з іграшковим ведмедем для онука. На жаль, життя таке, що багато хто робить висновки про людей, ґрунтуючись на знанні їх переваг у їжі, напоях, одязі, годинниках, автомобілях та інших матеріальних атрибутах. На думку більшості, чим вище забралася людина, тим тоншою і вишуканішою мають бути її споживчі звички. Але ви погодитеся, що придбати зовнішній атрибут статусу набагато легше, ніж досягти його. Ті, хто витрачає час та гроші на імітацію високого соціального статусу, нерідко досягають цілком передбачуваного результату – низького економічного статусу. Які три слова найкраще описують багатих людей? Ощадливість, ощадливість і ще раз ощадливість. У тлумачному словнику Вебстера ощадливість визначається як поведінка, для якої характерне економне використання коштів. Протилежність ощадливості – марнотратство. Ми визначаємо марнотратство як спосіб життя, для якого характерні щедра витрата грошей та гіперспоживання. Ощадливість – основа накопичення багатства. Попри здоровий глузд, у центрі суспільної та медійної уваги частіше виявляються люди, які багато витрачають. Наприклад, титуловані спортсмени. Так, серед професійних спортсменів є мільйонери. Якщо баскетболіст високого класу отримує 5 мільйонів доларів на рік, то не дивно, що його капітал становить 1 мільйон. Проте, за нашими розрахунками, він має коштувати щонайменше 30. Скільки високооплачуваних баскетболістів мають такий статок? Здається, небагато. Чому? Тому що більшість їх веде спосіб життя гіперспоживачів, і таке життя вони можуть вести доти, доки багато заробляють. Формально їх можна назвати мільйонерами, але загалом вони сильно поступаються ВНБ – відмінним накопичувачем багатства. В якої кількості сімей у США річний дохід становить 5 мільйонів доларів на рік? Приблизно в однієї з 20 тисяч сімей. Більшість мільйонерів ніколи в житті не отримували таку суму на рік, досягли багатства не раніше 50 років і відрізняються акуратними і дбайливими ставленнями до грошей. Якби вони вели спосіб життя гіперспоживача, навряд чи хтось з них зміг би стати мільйонером. Але розкішне життя добре продається у ЗМІ. Чи бачили ви хоча б одну передачу чи статтю про ощадливий спосіб життя типового американського мільйонера? Ми також ні. Просто глядачі це не куплять. Рейтинг такої передачі буде вкрай низький, бо більшість мільйонерів ведуть розмірений, нудний і навіть скупий спосіб життя. Це зовсім не цікаво. Справжнє багатство рідко з'являється через вдалий кидок, вірну відповідь у телешоу або виграш у лотереї. Через це надто багато молодих людей виростають з хибними уявленнями. Вони вірять, що той, хто має гроші, багато витрачає, а якщо по людині не видно, що вона багата, то грошей у неї немає. Дуже багато американців, особливо з категорії ПНБ, поганий накопичувач багатства, чудово знають, як розпорядитися зростаючими доходами. Витратити. Не випадково телевікторини користуються такою шаленою популярністю. Люди ототожнюють себе з цими щасливчиками, які виграли яхту, предмети розкоші чи гроші. Зауважили, що в таких передачах ніколи не розігрують нічого по-справжньому цінного, наприклад, навчання у престижному університеті. Людям це не потрібно, вони хочуть негайного виконання бажань, а не вчитися вісім років, щоб у майбутньому дозволити собі, можливо, десяток дорогих автомобілів. Спосіб життя типового американського мільйонера Припустімо, випуск телепередачі для середнього американського мільйонера. Глядачі навряд чи будуть від неї в захваті, тому що виглядатиме це приблизно так. Великим планом сім'я мільйонера містера Джонні Люкаса. Джонні 57 років. Він, як і більшість мільйонерів, одружений вже багато років, закінчив коледж не з ліги плюща, володіє невеликою фірмою з прибирання вулиць, особливо успішною в останні роки. Для сусідів Джоні та його родина нічим не примітні представники середнього класу. А насправді у Джоні понад 2 мільйони доларів. З капіталу його сім'я входить у верхні 10% всіх сімей у його симпатичній місцевості і у верхні 2% у всій Америці. Яка реакція буде у глядачів, побачивши цю нудну ідилію? Напевно, вони будуть розгублені. Образ Джоні розходиться з уявленням більшості про образ мільйонера. Також їм буде некомфортно. Традиційні сімейні цінності Джонні, його спосіб життя, працьовитість, аскетизм можуть відштовхнути аудиторію. Спробуйте сказати середньостатистичному американцю, що йому потрібно менше дбати про зовнішній блиск, щоб збільшити свій статок. Він сприйме це як образу та замах на його спосіб життя. Швидше за все, таку передачу дивитимуться Джоні та інші подібні до нього. І все-таки уявімо, що таку передачу випустили. Ось як вона могла б виглядати. Шановні глядачі, перед вами Джоні Люкас, мільйонер. Нам прийшло кілька запитань від вас про його споживчі звички. На замовлення з вішака чи в магазині. Почнемо з питання нашого телеглядача, містера Джей. Йому цікаво, скільки коштує найдорожчий костюм у вашому гардеробі. Джонні на мить заплющує очі, він явно зосереджено думає. Аудиторія затамувала подих, зараз він скаже чи то тисячу доларів, чи шість тисяч. Але згідно з нашими даними типовий мільйонер відповість щось на кшталт такого. «Хмм, найбільша сума, яку я витратив на одяг? Дайте не подумати. Я витратив 399 доларів. Тоді я знатно виклався. Довелося одночасно купити одяг не тільки собі, а й дружині Джунс, нам Баді та Дарілу, а ще сукні донечкам Вайлін та Джинджер. Це був особливий привід святкування нашого срібного весілля». Яка реакція аудиторії на заяву Джоні? Швидше за все, шок та недовіра, адже очікують від мільйонерів зовсім іншого. За даними наших останніх досліджень, типовий американський мільйонер ніколи не витрачав більше 399 доларів на одяг для себе чи будь-кого іншого. Зверніть увагу на ці дані. 50% і більше витратили на свій найдорожчий костюм до 399 доларів. Лише кожен десятий заплатив від тисячі доларів. Тільки кожен сотий від 2800 доларів. Проте 285 доларів і менше кожен четвертий – 195 доларів і менше кожен десятий. Це дані щодо всіх опитаних нами мільйонерів, при цьому 14% з них отримали успадкування. Мільйонери в першому поколінні витрачають на одяг та інші аксесуари, які могли б підтвердити їх статус у суспільстві менше, на відміну від мільйонерів-спадкоємців. Типовий мільйонер у першому поколінні, тобто не менше половини всіх таких мільйонерів, платить за костюм близько 360 доларів, а типовий спадкоємець понад 600 доларів. Як Джоні примудряється так мало витрачати? Вся справа в тому, що Джоні просто нікуди носити дорогий одяг. Він не адвокат, який має викликати довіру у клієнта своїм зовнішнім виглядом. Він не відвідує світські заходи, де потрібно вразити натовп акціонерів, журналістів та інвесторів, банкірів. Натомість Джоні потрібно справити враження на свою команду двірників, таке, щоб вони не подумали, що їхній бос заробляє стільки, що може собі дозволити викласти за костюм чотиризначну суму. Більшість мільйонерів, з якими ми спілкувалися протягом 20 років, мислять так само, як Джонні, але. Тоді хтось купує ці дорогі костюми? Ми виявили цікаві цифри. На кожного мільйонера, який володіє костюмом за тисячу доларів, припадає щонайменше шість осіб із річним доходом від 50 до 200 тисяч доларів, які мають такий костюм. Безумовно, вони не стали мільйонерами через своє марнотратство. Хто ці люди? Найчастіше це менеджери середньої ланки, великих корпорацій, юристи, фахівці з продажу та маркетингу, лікарі що мотивує їх платити за костюм більше за мільйонерів. В одній із останніх статей журналу Forbes власник дуже дорогих костюмів рекламував їх як чудове вкладення грошей. Чи можуть костюми, пошиті на замовлення, коштувати дві тисячі доларів? Мої так. Чотирнадцять років по тому, коли я важу на чотирнадцять фунтів більше, вони, як і раніше, чудово виглядають. Хочете вірте, хочете ні, я чудово вклав гроші. Містер Мінард, власник дорогих костюмів, розповідає, як дві керуючі вищої ланки привели його до кращого ательє в Лондоні, на вулиці Севіль-Роу. Він запам'ятав їх як людей, що володіють бездоганним смаком і не схильних до марнотратства. Вони пояснили мені, що купувати ексклюзивні речі – значить творити неповторну, особисту взаємодію з власним одягом. Що означає «ексклюзивні»? У перекладі на звичайну мову це означає «пошиті на замовлення». Джонні Люкас у житті не замовив у кравця жодного костюма. Чи насолоджується він неповторною глибоко особистою взаємодією зі своїм костюмом чистої вовни з ручного крою, купленим у магазині Джейсі Пенні? Не поспішайте дивуватися, ми маємо для вас цікавий факт. У 30% мільйонерів є знижкова картка постійного покупця Джейсі Пенні. Молі, сигаретному попелу чи зливі начхати на ексклюзивність вашого костюма. Їх зовсім не турбує, що цей костюм потрапив до вашого гардеробу з ательє, де одягалися Черчилль або Деголь, і вже точно їм начхати на ваш неповторний особистий зв'язок з цим костюмом. Ну вже взуття, напевно. Повернемося на знімальний майданчик нашого телешоу. Містера Люкаса запитують, які черевики він носить. Глядачі знову шоковані, він не має дорогого взуття. Близько половини опитаних мільйонерів повідомили, що ніколи не витрачали на взуття більше, ніж 140 доларів. Кожен четвертий купував пару недорожчу за 100 доларів, кожен десятий недорожчу за 300 доларів. Тоді завдяки кому дизайнери дорогого взуття не розоряються? Звісно, є мільйонери, які купують дороге взуття, але на кожного мільйонера припадає не менше восьми немільйонерів, які віддають щонайменше 300 доларів за пару взуття. Але ми цього не знаємо, тому що популярні ЗМІ концентруються на тій частині американців, що спускають величезну суму грошей на дороге взуття та аксесуари. Ось, наприклад, остання новина. Дон Кінг, спортивний імпресаріо, провів дві години у взуттєвому магазині в Атланті та купив 110 пар взуття, заплативши 64 тисячі доларів, включно з ПДВ, і побивши попередній рекорд, встановлений там же М. Джонсоном, який віддав за один раз 35 тисяч. Доларів. Якщо поділити на кількість пар, то в середньому одна коштувала йому 582,73 долари 73 центи. Найдорожча пара туфлі з крокодилової шкіри коштувала 850 доларів. Зверніть увагу, що лише один відсоток мільйонерів, які брали участь у нашому опитуванні, віддали за пару взуття понад 667 доларів. Покупки у стилі містера Кінга є рідкістю для типового мільйонера. Але у виданнях ми бачимо популяризацію зовсім іншої споживчої поведінки тому. Більшість американців вважає, що для багатих норма життя – покупки дорогого одягу, взуття та аксесуарів. Молодь виростає з переконанням, що головна перевага багатства в Америці – можливість витрачати гроші. Тому містер Кінг набагато цікавіший широкій аудиторії, ніж Джоні Люкас з його звичайними споживчими звичками. Нікому не цікаво думати про те, що багатство – це можливість стабільного розмірного життя, утримання сім'ї та забезпечення доброї освіти дітям. Останній шанс містера Люкаса. Можливо, у Джонні так і є щось, що може зачепити аудиторію. Ми знаємо, що він дуже пунктуальний і завжди стежить за часом. Напевно, він носить дорогий дивовижний годинник? Ви вже знаєте, що ні. Половина мільйонерів жодного разу в житті не витратили на годинник понад 235 доларів. Кожен десятий не більше 47 доларів, кожен четвертий не більше ніж 100 доларів. Лише 25% з них колись купували годинник дорожчий за 1125 доларів. Кожен десятий заплатив від 3800 доларів, кожен сотий – понад 15 тисяч. Життєвий принцип Джонні можна висловити у парі простих істин. Ми з сім'єю живемо у чудовому будинку, за який нам не потрібно платити іпотеку, а діти забезпечені фондом на здобуття освіти. Ми відкладали ці гроші ще тоді, коли вони навчалися у школі. В Америці дуже мало багатих людей. Навіть сім'ї з шестизначним річним доходом часто мають фінансові труднощі. Їхні цінності зовсім не схожі на ті, що сповідує Джонні. Вони живуть від зарплатні до зарплатні і витрачають усе дощенту, а людей, які не дбають про зовнішні ознаки достатку, вважають невдахами, негідними увійти до їхнього кола спілкування. Ми впевнені, що сусіди не шанують Джонні Люкаса. В їхніх очах він – представник непрестижної професії, який часто повертається з роботи на прибиральній машині. Їм не важливо, що Джонні ніколи не був розлучений, успішно виплатив усі внески за будинок, сплатив освіту дітям та був чесним роботодавцем для кількох десятків співробітників. Багато сусідів були б щасливі, якби він не жив у їхньому дорогому районі, бо він вибивається. Чудово тримати оборону як правило, багаті люди відповідають ствердно на наступні три питання з нашої анкети. Перше. Ваші батьки дбайливо ставилися до грошей. Друге. Чи вважаєте ви себе ощадливим? Третє. Чи згодні ви, що ваш чоловік чи дружина ощадливіше за вас? Третє питання особливо важливе для розуміння способу життя мільйонерів. Найкраще накопичувачі багатства перебувають у шлюбі з такими ж самими ощадливими людьми. Розглянемо типову багату сім'ю. Майже 95% сімей-мільйонерів – подружжя. У 70% сімей чоловік забезпечує 80% доходу. Більшість цих чоловіків добре вміють заробляти. Річний дохід їхньої родини значно вищий за середньостатистичний по країні – близько 33 тисяч доларів. При цьому вони дбайливо ставляться до грошей і не смітять ними на усі боки. Для цього недостатньо, щоб тільки один член сім'ї був ощадливим, друга половина повинна. На розділяти ці цінності. Як сказав один з мільйонерів, не можу змусити дружину витрачати гроші. Більшість людей ніколи не стануть першим поколінням мільйонерів, якщо другий член сім'ї марнотратний. Ода ощадливій дружині. Один мільйонер, одружений 31 рік, згадує історію, як він вручив їй акції на 8 мільйонів доларів. Вона посміхнулася і сказала «Дуже дякую». А потім продовжила вирізати з газет купони на продукти, так само, як вона робила це щосуботи протягом усіх цих років. Коли ми тільки-тільки починали і в нас не було нічого, крім цього кухонного столу, вона багато в чому собі відмовляла і завжди дбайливо ставилася до кожного центу. Саме тому... Ми багаті. Подумайте, чому вам не вдається стати багатими? Скільки ви заробляєте за рік? 70, 100, 200 тисяч доларів? Це чудовий результат, вітаємо вас. Але чому тоді вам не вдається накопичити статки? Напевно, ви не ведете і не плануєте бюджет. А в цьому і є один з головних секретів мільйонерів. Багаті аукціоністи. Одне з останніх опитувань аукціоністів показало, що понад 35% з них – мільйонери, що лише трохи більше кількості сімей-мільйонерів у найдорожчих та найпрестижніших міських та заміських районах. Починаючи з 1983 року, аукціоністи – одні з постійних членів нашого списку професій із найвищим рівнем багатства. У першому складеному нами рейтингу вони посідали шосте місце з концентрації серед людей з річним доходом понад 100%. Тисяч доларів. Але нам цікавий не лише рівень їхніх доходів, а й те, наскільки краще аукціоністи з маленьких міст накопичують багатство, порівняно з жителями престижних районів. Як ви, напевно, вже зрозуміли, аукціоністи оволоділи цим мистецтвом досконало. Типовий аукціоніст вкрай бережливий і витрачає набагато менше за особисті та ділові витрати, ніж ті, хто заробляє стільки ж і живе в престижних районах. Часткову перевагу їм дає життя в маленькому містечку. Але що ще цікаво? середній мільйонер-аукціоніст молодший за мільйонера з престижного району на 6-8 років, йому близько 50 Домашні витрати середнього мільйонера-аукціоніста становлять лише 61% від суми витрат мільйонерів з престижних місцевостей. Мільйонери з дорогих районів утричі частіше володіють дорогою іномаркою. Аукціоністи – чемпіони з інвестицій в об'єкти зростаючої цінності, Причому вкладаються вони лише в ту галу, Ось, де експертно розбираються. Аукціоністи добре знайомі з банкрутством. Вони знають, що речі йдуть з молотка за ціною, значно меншою за їхню первісну вартість. І це робить їх ощадливими. Ось спогади однієї аукціоністки, з якою ми спілкувалися. Я дуже добре пам'ятаю одну історію з дитинства, як жінка плакала, сидячи біля свого будинку, доки люди виносили з дому речі, які вона продавала на аукціоні. Це було її майно. Давайте називатимемо цю аукціоністку Місіс Джейн Рул і розпитаємо, як вона обходиться зі своїми коштами. Місіс Рул, як і багато інших співрозмовників, типовий американський мільйонер у першому поколінні. Вона та її чоловік володіють невеликою фірмою з оцінки та продажу майна з аукціону. Вони також займаються інвестиціями в деякі об'єкти, оцінкою яких займаються. Їхній успіх – сума талантів кожного. Містер Рул, головний менеджер, має гострий і гнучкий розум. Місіс Рул відповідає за планування, складання бюджету та маркетинг. Як містер і місіс Рул стали мільйонерами? Завдяки таланту, планування місіс Рул. Вона контролює бюджет не лише у бізнесі, а й у сім'ї. А у вашій родині є така людина? Часто ми чуємо негативну відповідь на це запитання. Так люди віддають контроль за витратами своїх доходів. Під час виступів нас часто питають, навіщо багатим сім'ям планувати свій бюджет. Все просто вони стали мільйонерами і продовжують ними бути завдяки плануванню. Це як зі здоров'ям. Майже всі хочуть бути міцними і здоровими, але чи багато хто дійсно робить щось для цього? Самодисципліни вистачає не всім. Для накопичення багатства потрібна така сама самодисципліна. Останні п'ять років дохід сім'ї Місіс Рул складає близько 90 тисяч доларів. Ми наводимо усереднені дані, тому що прибутки аукціоністів дуже залежать від стану економіки. Накопичений капітал цієї сім'ї – 2 мільйони доларів. Вона відповіла так на усі чотири питання щодо планування бюджету в нашій анкеті. Пройдіть її та перевірте, чи зможете ви повторити успіх мільйонерів. Запитання перше. Вам вдається дотримуватися спланованого річного бюджету? Більшість мільйонерів у США планують абсолютно все, навіть витрати на їжу. На кожних 100 мільйонерів без сімейного бюджету припадає 120 мільйонерів, які його становлять. Тут ви, мабуть, захочете нас підловити. Якщо бюджет – це так важливо, то як тоді розбагатіли мільйонери, які його не ведуть? Все просто у їхній сім'ї панує філософія самообмеження. Понад половина з них дотримуються принципу «спочатку заплати собі». Насамперед, вони витрачають гроші на інвестиції і потім на себе. У середньому вони інвестують щонайменше 15% річного доходу, як витратитися на їжу, одяг, кредит та інші побутові потреби. А що з мільйони?